Râvne În râvna pentru înalte aureole, Prin verzi mocirile ades ne împotmolim. Zidim minuni, Dar ce urcăm sublim, Surpându-se ne îngroapă sub cupole. Dârji ne îndreptăm spre alt Ierusalim Și în ne întoarcem fără de busole. Culegem vierm din funduri de corole Și iad din ochi cerești de heruvim. Dăm de alt chip privindu-ne în cristaluri, Și dun o obraz de ceață prin oglinzi, Cădem striviți de proprii idealuri, Și totuși punem schele noi și grinzi, și înfășurați în calde ca în șaluri, Pornim înainte, crunți și suferinzi. 1 a doua, 1968